utakikana kuwa ni wachunga ni wachungaji wakubwa wa wakati unaopita kwenye maisha yao ya kila siku. Haupotezi wakati wake Sabahalala kwa uzembe na kwa mambo yasiomletea faida kwenye maisha yake. na wakati huo huo wanafunzi anatafuta elimu anathamini mno kile anachokipata walau kana tqalila hata kama kitakuni kidogo Hivyo basi kwa haya na mengine Mwanafunzi analitilia umuhimu sana jambo la ilimu kupita hata jambo lake la chakula na kinywaji na katika mambo ambayo yanayomfanya mwanafunzi aende haraka mno na kutoa maamuzi yasiotarajiwa na dunia ni pale anapoliniia jambo la ilimu jamii inaweza ikamdharau na familia inaweza ikamtenga na ndugu na jamaa pia wa kuonyesha huyu hafai kuwa hata msaada lakini kwa kuwa mwanafunzi yeye jambo linaloweza kumpeleka haraka ni jambo la elimu hajali kutengwa ya na familia na ndugu jambo la elimu mwanafunzi mafikio ya waja mbele ya Allah Subhana aniisoma elimu elimu inamunyesha kwamba huko mbeleni kuna mafikio ya waja basi ile elimu anayosoma inampa hamasa kubwa ya kuwa yeye ni katika watu ambao watakao kuwa na mafikio mazuri kwa muktadha haya yote pana haja ya mara kwa mara wanaopatikana minasaba ya mara kwa mara kulizungumza jambo la elimu kwa mwanafunzi ili asije akawa ni mwenye kugafilika na kujisahau kwenye safari yake ya kia kutafuta elimu zipo kanuni mbalimbali mbali, za muhimu sana ambazo Mwanafunzi ya Mpasa azithibiti katika utafutaji wake wa elimu wa tutaziangalia kanuni hizi kanuni muhimu katika utafutaji wa ilimu pale ambapo mwanafunzi mwenye kuanza anapoanza kusoma ilimu anaikuta hii elimu namna ilivyo ina vitabu vingi sana ina masaili mambo mbalimbali mbali, mengi sana bali yanakuta fani za elimu ya dini ni nyingi mno mpaka inafikia kuona kama wanafunzi nadhania kwamba hatoweza kufikia malengo anayotaka ya elimu vitabu ni vingi Masaili ya elimu ni mengi fani za elimu ni nyingi na vidhibiti ni vingi mpaka inafikia anaweza akapitisha kwenye nafsi yake ya kwamba mimi siwezi kufikia malengo ninayohitaji hacha acha niachane na elimu nishughulike na mambo mengine lakini kwa uhakika kwamba mambo ni mepesi sana ikiwa wanafunzi atadhibiti kanuni ambazo ni za muhimu sana kwenye kutafuta elimu. Jambo la kwanza katika mambo ya muhimu mno au kanuni za muhimu mno zinazoweza kumsaidia mwanafunzi kwenye huo mtawanyiko wa elimu, fani, vitabu, masaaim, kanuni ambazo zinazoweza na, kumsaidia akadzidhibiti hizo elimu ni asidiqu ma'allahi Allahi ikhlasu lahu fi talabi alilmi ni ukweli pamoja na Allah na kutakasania katika kutafuta elimu katika mambo ambayo itakayoweza kumsaidia mbele anapokuwa na, na maelimu na mfani nyingi vitabu vingi masaili mbalimbali jambo la kwanza kabisa katika kanuni ya muhimu anayotakiwa kuiendesha kwenye kusoma kwake ni asidiqu ma Allah ni ukweli pamoja na Allah na kutakasa nia yake kwenye kutafuta elimu asidiqu ma Allah wal ikhlasu lahu fi talab al ilm wala wetu subhanahu wa ta'ala ametuambia ma umiru illa liya'budu Allah hali wakimtakasia na dini na dua amri inakuja pale ambapo wanapotaka kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala za kumwabudu watakikana wasafishe nia zao makusudio yao yale wayasafishe kwa mimi natafuta elimu bwana nataka sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu aya hii na kwa mujibu wa kanuni hii Mwanafunzi anatakikana ajitahadhari na kila njia inayoweza kumpeleka kwenye malengo ya kufanikisha mambo yake ya kidunia yenye kuisha bali achukue tahadhari na kila njia inayoweza kumpeleka kupata badali kwa viumbe ajitahadhari na hizo elimu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwamba manibtagha ilman yoyote mwenye kutafuta elimu mimma yubtagha bi wajhullah elimu ambayo utafutwa kwenye elimu hiyo uswa Allah subhanahu wa ta'ala la yabtaghi akawa haitafuti elimu hiyo sasa huyo mtu illa liyubahia bihi ulama ili aje ajifakharishe kwa wanawazuuni kwa elimu hiyo au liyumari bihi sufaha ili aje ajadiliane kwa ilimu ile na watu wajinga la yajida'il fal janna hatoweza kupata harufu ya pepo ile harufu tu ya pepo mtu kwa nini ilimu ambayo inaumtaka atafute kwa ajili ya Allah yeye akaitafuta ili akashindani na watu ili akajadiliane na wapumbafu ili akafanya midahabu na kujifakhirisha mbele ya wajuzi Mtu anasema mtu huyo hatopata harufu ya pepo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila njia zinazoweza kumtoa mtu kwenye kutafuta elimu asiache awe mkweli pamoja na mwana wake atakasi yake kwenye kutafuta elimu sio tu anapokuwa natafuta ilimu asitafute elimu kwa malengo haya ya kidunia ambayo watu wengi wanayaona kama vile anatafuta elimu ili apate certificate kubwa za kidunia au apate jina kubwa kama vile jina la Asitafuta asitafute elimu ili elimu aitwe naye shekhi au ustadhi au si nani asitafute elimu kwa malengo kama hayo ya vivio veo na shahada shahada kama hizo bali atafute elimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ai sufficiency yake kwa maana mara kwa mara huwa tunatoa maneno ya alimamu al-Khatib al-Baghdadi alipokuwa anasema fa yamaghi lil talibi yamasa mwanafunzi ayukhlisha fi al niyatahu au niyyatu niyyata atakase nia aitakase mwanafunzi nia yake wakati wa kutafuta elimu fayam baghith talibi ayukhlis fi talabi niyatahu mwanafunzi anataka kana aisafishi yake kabisa kisha akasema alimamu al khatib al baghdadi wa yujaddidu li alayhi azimatu na afanye upya subira maana awe na subira kulikweli kwenye yale madhimio ya aliyoyaweka yale madhimio ya aliyoweeka afanye subira maana utapita mazingira mbalimbali mbali hapa basi weka subira kwa ili uweze kufikia madhimia akasema fa idha fa'ala dhalika akifanya hivyo mwanafunzi kana jadiran ayyana la minhu ubughyatahu fa idha fa'ala dhalika akilifanya hilo akatakasa nia yake akasafisha makusudio yake kana jadiran imekuwa ni haki kwa mwanafunzi huyo Anyanala minhu bughyatahu ayapate anayo yataka katika elimu kwa mwanafunzi asichanganye sana chochote au mkweli ya alladhina amanu taqullah wa kuone na kuwa mkweli tu mimi natafuta elimu basi itafuta elimu vumilia umekula chakula hii fulani ukipendi umekosa chakula umekosa pesa umepata pesa umeona mwenzako ana simu nzuri we huna simu nzuri vumilia anakanzu nzuri vumilia wewe sobiri, uweze kujafikia madhumuni yako katika kanuni kubwa zinazoweza kumsaidia mwanafunzi kutafuta elimu ni asidqu ma Allah wal lahu fi talab al ni awe ni mkweli pamoja na Allah Subhana na aitakasi nia yake katika kutafuta wengi katika sisi wanafunzi tuna fayli. kwenye mwanzo zetu unakuta kuna, kuna mengi sana katika vichwa vyetu kauli ya pili التضرع الى الله والدعاء والخضوع له في كل وقت التضرع الى الله kujinyenyekesa kwa Allah الله kanuni ya muhimu sana kwa kutafuta ilmu ni at-tadarru' ila Allah kujinyenyekesa kwa Allah wad-du'a na maombi wal-khudu' lahu na kujipromosha kwake nafunza nyenyekeza kwa mola wake wa dua nafanye maombi mara kwa mara walkhudhuu lahu na ajipromote chini kwake Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli waqtin katika kila wakati asifanye tu wakati fulani basi na wakati mwingine a fa inni ujibu unjibu da'wata da'i idha da'ani faliyastajibu li Waliyuminu bi la'allahum yarshudun allah nakwambia au nasema alqurani na watu waniombe mimi mimi nipo karibu mno kwa yule anaye niomba mimi nipo karibu sana kwa kuwa mwenyewe allah ameufungua mlango huo kwamba yupo karibu anajibu maombi ya mwenye kuomba utumie huo mlango jijinyekeze kwa Mola wako. Jiporomoshe kwa Mola wako. Muombe kwenye kila wakati. Kila mnasaba na fursa inayopatikana ya maombi ya kujinyekeza, ya kujiporomosha itumi Hilo basi, yamtasa elimu ajielekeze kwa Allah kwa maombi milele, daima waabada. Haso haso pindi mambo ya kielimu yanapokuwa ni magumu kwa kijee na Allah Allah aweze kumfahamisha lileni lolionmtatiza na amuombe Allah amsahilishie liwe jepesi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipodhihirishiwa masala ya Entume, sallallahu alayhi masala mas ala, mas ala ya Masala ya yani mume na mke wamefikia kwenye ndoa yao kwamba ili ndoa yao isalimike wa, watakiane laana kwa Allah watakiane laana sasa Mtume jambo hili akashindwa kulitatua jambo likawazito hawezi kulitatua kwenye hii qadhia akawa naomba nasema sema Allahummaftah ewe Allah nifungulie ewe Allah nifungulie muda Mtume aya za maneno haya mke haya baina yao kwa wanafunzi aendelee kuugonga wa huu mlango wa maombi kwa Allah subhana tena amwambie Mola wake amfahamishe na amtatulie amfanyie kwa wepesi jambo hili Aliyelewe Sheikh Bakr ibn kwenye hilo tatalib al ametaja mfano haya maneno aliposema ewe mtafuta elimu zidisha sana kujipendekeza najinyenyekeze kwa Allah jiporomoshe kwa Allah katika maombi na ujielekeze kieye na ujivunjevunje mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala Kwa ni ul Islam mara nyingi alikuwa anasema katika maombi yake pindi linapomtatiza jambo na kuwa zito katika kulifahamu jambo la tafsiri kwenye aya miongoni mwa aya ndani ya Qur'ani alikuwa akiomba Ibn Taymiyah akusema اللهم يا معلم وليم ابراهيم اewe uliyemulimisha Ibrahim alimni basi na mimi ni elimishe wa ya mufahima Sulaiman na ewe uliyemfahamisha Sulaiman fahimni nifahamishe kisha nasema fayjidul fatha fi dhalik akiomba hii dua ibn anakuta ufumbuzi kwenye hilo Ewe uliyemfundisha elimu Adam Ibrahim ni na mimi na ewe uliyemfahamisha Adam uliyemfahamisha Suleimani nifahamishe na mimi Ewe uliyemuilimisha Ibrahim na Adam ni na mimi na ewe uliyemfahamisha Sulaimana nifahamishe na mimi Jambo limekuwa zito ulielewi Milango hii nasomeshwa uelewui kichwa kikai basi katika sehemu ambayo watakikana uitumie iweze kukaa elimu yako ni sehemu ya kutumia mlango wa maombi na kujinyenyekeza kwa mula wako kwenye kila wakati na siku zile nyakati ambazo maombi ya mja huwa yanakubaliwa kweli kweli nyakati za usiku zile baina adhani walikama kila baada ya swala la sidi siku ya ljuma ile mvua ikinyesha pale omba hayakati zingine ziki sujudu pale umesujudu ume mwana wako hizo ni nyakati ambazo au ni sehemu ambazo maombi ya mwanadamu ya muislamu yanakubaliwa kwa haraka sana wewe elimu achilia bali mtafuta mali mtafuta dunia yake na yeye pia mlango huu kwake upo vile vile katika kanuni inayoweza kumsaidia mtu kupata elimu ni huko mlango wa Usijiamini kama una kizuri, usijiamini una uwezo kupiga msuli kwa likweli, usijiamini kama una nguvu Usijia ya usijiamini hayo. Tumia mlango wa maombi kwa kiasi kikubwa. Ukikaa baina pale na nyua mikono yako mombe wako. Omba. Usiku umekaa pale umeamka usiku umeshatia udhu, umeshadia raka mbili. Omba huo ni wakati mzuri na hakuna aliyepata hasara kwa kumuomba Allah subhanahu wa hakuna kwamba mtu kapata hasara kwa, kwa, kwa kumuomba Allah hajawahi tukio kwa hiyo ni kanuni ya pili katika kanuni muhimu zinazoweza kumsaidia mwanafunzi kutafuta elimu na zitabuka kwa ufupi tu lakini ni ndefu na zina maelezo marefu kanuni ya tatu Al-i'tina'u bi usuli li ilmi wa kawaidihi Al-i'tina'u bi usuli li ilmi wa kawaidihi. Kutilia umuhimu elimu za misingi na kanuni zake Kutilia umuhimu elimu za misingi na kanuni zake Katika vitu vinavyoweza kusaidia kwa kiasi kikubwa mwanafunzi aweze kuipata elimu ni kutilia umuhimu sana elimu za misingi kwa sababu wanadamu wote pindi unapotaka anapotaka siye anapotaka kufika mahala fulani lazima kwanza ajue njia zenye kumfikisha huko Wataka uende labda chinyoya unataka uende labda e, cha atakala labda si juu kisasa kisasa au nzuguni au wapi au matuli au wapi lazima ujue njia ambayo utaitumia kufika maturi au kufika kisasa na njia zikiwa nyingi sana hii nafika maturi hii inafika matuli hii inafika matuli hii inafika matuli zote zinaenda kwa matuli basi mwanadamu huwa anatafuta njia ya karibu mno na nye pesi, mno kumfikisha anakotaka kwenda. Hii ndo kawaida ya sisi wanadamu. Basi ndivo hivo hivo kwamba limekuwa jambo hili ni la muhimu sana kwa wanafunzi wakati wa kutafuta elimu yake aijenge elimu yake kwa kutumia misingi. Wala hatopabariki, hasipabariki. Mara akashika hichi, mara akashika hichi, mara akashika kile, mara akashika kile, mara akashika kile, asifanye taqabtul ashwa niitwi na kanuni inasema mallam yutqinil usula hurrimal usula asiye fanyia vizuri na kujifunza misingi mallam yutqinil usula asiye jifunza kwa uzuri ilimu za misingi hurrimal usul atazuiwa kufika hiyo ni kanuni moja tu. Kila yule ambaye asiefanyia vizuri, asiyeisoma kwa uzuri zile ilimu za usuli za msingi. Mallam yutqinil usula hurrim alwusul atanyimwa kufika kwenye elimu. Wewe angalia tu. Chunguza tu utaona hivyo. Asubu elimu bana ni bahari ambayo ni pana Ilimu ni bahari pana hawezi akaifikia kwenye kile kina chake mpaka mwisho mtu yote aweze kufikia lakini mtu akitumia misingi ya elimu atapata wepesi na atafikia malengo yake Mpana ibn ibn akasema igtani mil qawaid faman tafutu yahrumul wusula igtani min alqawaid alusula chuma wewe vuna zivuna zile kanuni za misingi zivune uzijuwe faman tafutu yahrumul wusula na yitakayompita misingi kanyimwa kufika atakayepitwa na misingi ya elimu kanyimwa kufika Leo utaona mwenyewe mtoto mtu anayetaka kusoma Qurani tuna kuna, watu na msomesha Nurania ana suban herufi hivyo hivyo ni kidogo kusoma vizuri Qurani anaingia lime anajua hii ni idhhari hii ni qalqala hii ni dhamir kaza hii ni tabi'i anajua herufi hapa Alhamdullahu ta'al ikiwa ikiyo juu arai inatakwa hivi kuna rande nzito na pesi kuna bwadi itamkwe inatakwa kwenye ulimi kwenye magego ya huku ya pembeni hivyo akianza kuisoma ile Quran anafuata tatbiqun sio tu anjisomea kama anasoma gazeti a misingi na misingi katika elimu ndio ile hivi Elimu ni nini? Basi katika mambo ya kujibu pia katika majibu yale. Elimu ni msingi. Kila elimu na msingi wake. Na yale matawi yanayopatikana pale ni kama vile tu matawi yanayotokana na mti. Wewe uangalie mti. Mti ulio. Mti una shina la chini, una machina yake ya chini yanayotafuta maji ya, yale. Inatafuta huko na huko. Ndani ya ule mti ule juu yake panazadikana furu' matawi sasa. Sasa wewe ni sawasawa leo hii watoe wa juhudi kusoma yale matawi, unaacha hizi usulu za chini. Yana tuma na furu' tu kwa wanafunzi namzungumzie, sizungumzie mtu wa kawaida, nazungumzie wanafunzi. Wanafunzi watakiwa wasome ile mizizi ile ya chini ile ndio watakiwa watoe juhudi kubwa kwa sababu ile Akiijua mitano imebeba matawi 10 au 20 au 30. Akijua tu mmoja tukatika misingi ile ya elimu ya, ya, ya mwanzo huko jua takawaamebeba matawi zaidi ya 10 20 30. Angesoma huko miaka mitatu lakini kwa kusoma miezi miwili mitatu imempunguzia safari yake ya kwenda huko. Na misingi ni nini? misingi kabisa wanasema ni Qur'an adilatul kitabu wasunna ni badili za Qur'an na sunna ni zile dalili adilla kwenye Qur'ani na sunna bali walqawa'id waldawabit na kanuni na vidhibiti misingi ni kanuni na dawabit na vidhibiti alma akhudha bitatabbu walistiqra' kwa ku, kwa utafiti kutoka kwenye Korani na Sunna nini ni ipi misingi misingi ya Qur'ani dalili za Korani na Sunna na kanuni na vidhibiti vilivotolewa kwa utafiti kutoka kwenye Qur'ani na Sunna basi waqawaid waldawabit al-makhudha bitatabbu' walistiqra' min alkitabi wasunni zile kanuni na vidhibiti maana kuna kanuni na kuna kudhibiti wachukulia mfano nakanipe mfano mmoja wa kanuni mfano mmoja wa kanuni unaambiwa hivi kwamba Maji yamegawanyika sehemu mbili paka tatu Maji yamegawanyika sehemu mbili au tatu. Maji. Kuna maji najisi, maji masafi na maji liko baina ya baina dhali. Maji yamegawanyika sehemu mbili. Maji, kuna maji tahara masafi na kuna maji najisi. Yani maji kuna maji najisi najis, machafu na kuna maji tahara kanuni halafu tunaenda maji masafi ni yapi na maji tahara maji najisi ni yapi basi umemaliza shashika kanuni kwa hiyo kila maji utakayoyasoma mbeleni mwako kila aina ya maji utakayoyasoma mbeleni mwako unaingiza kwenye hizi kanuni mbili je haya ni tahara au najisi ni maji masafi au maji machafu unaingiza hapo Kanuni nyingine mfano matendo yote uzingatiwa kwa nia matendo yote huzingatiwa kwa nia matendo neno matendo tu yake linagawiwa kuna matendo ya kwenye ulimi matendo ya moyoni na matendo ya kiwiliwili tendo toka ulifanya la kiibada la kiwiliwili kwa nia tendo utakaloifanya kwa mdomo linazingatiwa kwa nia tendo lolioleka katika moyo nafsi yako muda wa kula kiibada linazingatiwa ni nia yake kanuni hii pekee yetu utabeba mambo chungu mzima utaingiza umo swala utaingiza umo ibada ya haji utaingiza umo sadaka utaingiza umo jihadi utaingiza hapo kutafuta elimu Utaingiza umo kumsaidia mtu kwa sababu ni matendo yanazingatiwa kwa nia sasa mtu akawa hasomi haya masomo ya misingi anajizuia katika kuipata elimu yake Ataangaika kwa kiasi kikubwa sana atachukua muda mrefu sana kusoma ilimu kwa sababu hasomi ilimu kupitia milango yake Ibn Uthaimin rahmatullahi ta'ala alayhi anasema hivi thumma inni ahuthukum kisha mimi Ibn Uthaimin ninakuhamasisheni na kukuhimiseni kukuhimizeni analihitimama bilqawaidi kutilia umuhimu sana kanuni qawaidul ilmi wa dawabitihi kanuni za kilimu na vidhibiti vyake ndo thamini anasema hivi anatuhusia sisi wanafunzi kwamba mnakuhusieni na kukuhamasisheni kutilia umuhimu kanuni kanuni za kilimo na vidhibiti vyake kanuni haso haso za sosos za kisheria kubwa ambazo ni kama vile kama vile milima na kuhamasishieni sana tiliani umuhimu mno kanuni za kisheria namsho kabisa akasema pia fa ana ahussu tuna fi kulli makan mimi ninawahamasisha wanafunzi kila sehemu Wafi fi kulli munasaba na katika kila munasaba ay athanu bil qawaid wal usul wa muhimu kanuni na misingi li anna ha hiya fi al hiyo ndiyo elimu ki asili hiyo ndio elimu sasa hai hata ukizungumza jambo mtu anajua hili jambo amelijenga kwenye kanuni fulani Qdhiya hii utamweleza mtu taieleza kwa misingi fulani anaielewa katika sura yuko nzuri. Wewe chukulia mfano ni Tukupa mfano ya mwono kuhulewa, Katika kusoma somo kwako hadithi za Mtume عليه الصلاة والسلام. Unakutana na hadithi hizo mbili. Hadithi ya kwanza inasema Man massa dhakarahu hu fali utupu wake akatie udhu Hadithi ya kwanza kila aligusha utupu na utupu unajulikana ni kila ambacho hupendi kidhihili kuonekana mbele za watu Ndiyo utupu Aura ni kila ambacho hupendi kidhihili mbele za watu hupendi kidhihili Ndiyo aura Aliyugusa utupu wake akatia udhu maana yake utupu unatia nini Unat, unachungua udhu hadithi ya kwanza hadithi ya pili inasema manassa dhakarahu yoyote mwenye kuugusa utupu wake fa inahu bid'atu minhu Hichoki wewe utupu wa ambao kaugusa ni kiungo katika kiwiliwili chake Wao utupu huo ni sehemu katika kiwili chako. Maana nini? Usitie udhu. Kwa hiyo uki ukigusa kichwa ukiwa na udhu ndio umechanguka. Ukigusa mguu huku kama wana udhu umechanguka. Kwa nini wao ukigusa utupu huku ndio udhu uchenguke? Hadithi hizo mbili hizo. Simezielewa Hadithi ya kwanza inakwambia Tia udhu udhu wako mchinguka hadithi ya pi inakwambia udhu wako unafanyaje au je nadhani hapa bila kanuni za kielimu taelewa ili jambo hili ydi. wewe sisi leo tasununi mfano wa kwanza mfano wa pili hadithi inasema hivi firra min almadhumi kafirarika firarika min alasad mkimbie mwenye maradhi ya ukoma Mifili unavomkimbia simba. Kila mwenye maradhi ya ukoma mkimbie. Kwa nini umkimbie? Eh, kwa nini umkimbie? Utakuambukiza. Mkimbie, mkimbie. mtu wa ya ukoma. Jitengeneee mbele. Jitengeneee mbali huko hivyo. Hadithi ya kwanza. Mkimbie mwenye maradhi ya ukoma, mifili unavomkimbia simba. Asija kukumbukiza. Hadithi ya pili la adwa wala tiara hakuna kuambukizana wala nuhusi hakuna chukua tukumbukizana peke yake kama watu hawaambukizani yani maradhi hayaambukizani kwa sababu nikikuuliza kama mimi nikikaa na huyu ataniambukiza huyu kaambukizwa na nani na huyu na huyu kaambukizwa na nani na huyu ehe na huyu, na huyu. wa mwanzo yule wa kwanza kabisa kautoa Kwa hiyo maradhi hayaambukizani. Haya. Ba la kwenye channel mwenye ukoma. Hadithi athili inakuambia maradhi hayaambukizani yote yale. Bila kanuni hapa ustazi huwezi elewa. Utabaki utasema tu hadithi za mtume au maneno ya mtume yanajigonga gonga yenyewe. Au itakuwa dhaifu au hiyo itakuwa dhaifu sahihi lakini bila usulu bila misingi ya elimu huweziielewa na hii mfano mfano wa hadithi tu na hivyo kwenye elimu za kinahau elimu za sifa sarfu kuna mambo chungu mzima Masaidi mbalimbali kama hauna misingi huweziielewa wewe chukulia mfano kwenye nahau umeshafundishwa kwamba kila jina linaloanza mwanzo lazima liishiwe mwishoni mwake na dhamma kila jina linaloanza mwanzo sentesi tu lazima mwishoni liishiwe na dhamma mutadamma haya jina lingine tu Musa Musa dhamma iko Isa Laila Hubla Mbona hayana dhamma hasa inatakuwa ni Musa yu utaweka hiyo Musa u ndio Nini kwa sababu kila jina ambalo limeanza mwanzo lazima ulitie dhamma bila kanuni Musa huwezi kuelewa kwa nini yatamkwa hivyo huwezi kuelewa Tumelewa macho Kila faani yani kila somo mwavamu wewe iwe ni hadithi hiyo sio ni historia nola sirahmtume ya, ya mtume historia ya maswahaba hizi kila na kanuni kuna miaka hii hii no miaka waliishi maswahaba unafahamishwa hii ndio wa maswahaba waliishi hapa walipofuata walikuwa ni matabi miaka kadhaa matabaka yao ni kadhaa hawa matabi tabiin kwa sira au unaposoma tarehe ukisoma mwaka tu fulani kwa kuwa usasoma kanuni huku inakwambia huu mwaka ni miaka waliishi mataabi. Kwa hiyo huyu naye yupo kwenye kundi la mataabi. Yani. Wajua moja kwa moja. Sasa kama unajisoma utasema ah ni katika maswahaba huyu. Sasa utaambia huu mwaka ni katika miaka waliokufa ni mwaka maswahaba ya wa maswahaba au mataabi. Yani. Hauelewi. Kwa utaona katika moja inacho kinachoweza kukusaidia kuidhibiti elimu yako ni elimu za misingi kila elimu ya misingi hiyo ndio ya kusoma leo nafunzi kuna nafuzi, Ahkan, hadithi bulughul vitabu hadithi kama vitano hivi haya anambia bulughul marami yapa, kuna hadithi حسن صحيح غريب او صحيح غريب هناك حديثي صحيح على ف غريب حسن حديثي نزدي غريب غريب ستفننليه msielew hapa انا زงوروشa jicho lakini kaifadha hadithi humbulgul marami yote na anasoma kila siku hadithi hi hasana hu at-tirmidhi wa qala na ni Hasan Gharib au nakuta kwenye hadithi vile imeandikwa hivi hadithi hii imepokea wanne hivyo hivyo rawahu arba wa memipokea wanne wanne hapo imepokea wanne wanne vipi bila misingi ya somo la mustalahu huwezi kuelewa wanne ni watu gani watatu ni watu gani sita ni watu gani saba ni watu gani wawili ni watu gani huwezi kuelewa kwa hiyo ukisoma masomo ya msingi yanadhibiti elimu yako kubwa sana na ni masomo magumu nataka kidogo akili ikae vizuri lazima uiandae akili vizuri maneno kuyelewa elewa kidogo inahitaji mifano iwe ime mengi katika kanuni ya tatu ya 3 ya 4 ya 4 al-inayat bihifdh matn min mukhtasar fi dhalika al-fann alladhi kutilia umuhimu kuhifadhi kitabu kifupi kwenye kila fani unayoisoma kutilia umuhimu bihifdhi kuhifadhi matnul mukhtasar kitabu kifupi fi dhalika al-fanni alladhi katika fani unaotaka kuisoma kila fani kusoma hifadhi kitabu kifupi kidogodogo dogo tu muda wakua kipo, wa kuwa kipo wakiifadhili